bona tarda a tothom, són dos quarts de vuit del vespre i aquest és l'últim Ràdio Metropol de la temporada. Estirat damunt la sorra, recorre amb la ment el que ha estat un any de treball i esforç. Ningú li pot tirar encara les ganes que hi ha posat per, en el temps que corre, Està al peu del canó setmana rere setmana i mentre una gota de suor li recorre el front alt avall, somriu satisfet pel que ha aconseguit. del soroll d'una moto d'aigua el torna al lloc i el fa seures a la tovallola per observar darrere les seves ulleres de sol el blau del mar d'un mes de juny. La recompensa, la il·lusió convertida en paisatge, un somni convertit en ones que cada dimecres viatgen per la ciutat amb un únic objectiu, explicar què passa al nostre voltant sense la rigidesa d'un informatiu i amb l'impuls d'idees noves. Avui és dimecres 17 de juny del 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. I aquesta setmana doncs ens toca acomiadar-nos a tots vosaltres perquè acabem la temporada, la cinquena temporada, amb Uncada Ràdio i ho farem doncs, repassant una mica el que ha estat aquesta temporada i també veiem què podem fer l'estiu i ho farem amb companyia de la nostra companya, la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola, què tal, Albert? Doncs molt bé, amb moltes ganes ja d'agafar festa tu, que ja toca... Però aquest any han passat moltes coses per a aquest programa, sobretot per la, la nostre municipi i per la comarca, però les hem intentat copsar en aquest programa de 30 minuts que fem cada dimecres. Doncs sí, coses tan importants eh, que hem fet referència al nostre municipi i també a tota la comarca. Tan importants d'ella com en tema d'infraestructures, doncs diversos avenços que hem aconseguit, que hem aconseguit, vaja, com per exemple la setmana passada que parlàvem d'aquest soterrament de la C17 al seu pas per Montcada i moltes altres coses que també repassarem avui. Un altre soterrament important sobretot és el que creua per aquí davant just de la ràdio, que és el de les vies del tren que per fi sembla ser que la toneladora ja començat a posar-se en marxa aquest trimestre? Doncs sí, la Tornada com com es va començar a treballar fa unes setmanes, aquest trimestre també, sí, però vaja, em sembla que no fa ni un mes que va començar a foradar i vam poder veure com ho feia i amb positivisme, ja que aquesta infraestructura, aquest soterrament suposa un pas molt important pel municipi perquè permetrà doncs, cosir una mica aquesta ciutat, tal com deia l'alcalde la setmana passada aquí a Ràdio Metropol. I recordem un dels temes que també va obrir portada en aquest programa, que va ser justament, si no va ser el primer, crec que va ser el segon, i va ser una notícia que d'alguna manera afectava tota la comarca, perquè per primer cop reconeixia el dret a persones que que eren malaltes d'esbastosi a, tra... a cobrir aquesta indemnització de l'empresa Uralita i era el primer cop que ho feien, però sobretot que no havien treballat a l'empresa i aquest era el gran pas que havíem avançat. Sí, es tracta de les persones que tot i no ser treballadors d'Oralita estaven afectats per aquesta malaltia, persones eh, com familiars o persones que vivien a prop d'aquesta fàbrica tan coneguda de la nostra comarca. D'aquesta manera, molta gent va poder beneficiar-se d'aquest fet, d'aquesta notícia que es va conèixer, ja que hi ha moltes famílies que a banda dels treballadors doncs, també familiars, amics, eh, veïns de la zona, doncs, han resultat afectats per aquesta malaltia i totes les mm, dolències que se'n, sen deriven. Vaja. I un dels temes que també ens hem fet ressò és bastant recent, és d'aquest passat hivern, i és la recuperació de la llacuna de Montcada, aquest espai que el mateix alcalde, Feser Arrizabalaga, ens explicava que era un punt que per molt que tiressin terra sobre sempre sortia aigua, i van decidir, doncs, en lloc de tapar-ho, intentar-ho recuperar. I aigua esperem que és el que ens pugui refrescar una mica aquests dies perquè doni a -do la calor que fa. Ara, amb aquest estiu que se'ns presenta, sobretot calorós que a més endavant els repassarem amb en Xavier Segura, el nostre meteoròleg, per veure exactament si seguirà igual, però què podem fer de cara a aquests propers dies? Doncs de cara a aquests propers dies, per començar, primer de tot, ser bons perquè no hi hagi incendis als boscos, perquè com tu deies, amb aquesta calor que fa, doncs ja cal que tinguem en compte a l'hora d'anar a fer focs i tot això. Tot això ho deia el conseller Saura en aquesta visita que va fer a Sabadell aquesta setmana passada per presentar la campanya d'incendis. Però han de ser bons i no fer foc al bosc. Bosque... Sobretot als piròmens, els tingueu-vos, eh? Sobretot. <ríe> si sí que us diem que podeu fer barracores, eh? Que és una gran, una gran cosa. I més, si teniu una altra receta, doncs ja sabeu aprofitar. A més a més, també, doncs, dintre de ben poc, segurament a tots els municipis, la majoria, vaja, la propera setmana o aquest cap de setmana mateix, ja obren les piscines d'estiu de diferents equipaments municipals, perquè recordem que les piscines d'estiu obren quan els nens, doncs, ja deixen d'anar a col·le i llavors comencen a omplir aquests magnífics espais de... de, de, de... Ocupar, jo diria ocupar, ocupar, que per cert, els nens aquest any van al col·le fins al dia 23. I... Doncs sí, eh, s'allarga una miqueta més que, que és de costum, i bé, com dèiem, doncs una de les opcions de cara a aquest estiu tan calorós que es presenta és anar a la piscina, i si no teniu piscina a casa ni teniu una petita toi, doncs ja sabeu que podeu anar a les piscines municipals, com dèiem. A més a més, altres coses doncs si no és piscina també platja podeu anar a la platja, a la muntanya o allà on vulgueu i doncs els més petits o els que aneu a col·le o els que us han quedat assignatures pendents per setembre doncs estudieu, feu els deures que és molt important aquests magnífics quaderns que sempre donen les escoles i ja sabeu doncs tingueu paciència perquè passareu un estiu molt calorós Sí, sí, i, i ja així a Bote Pronto d'aquí a sis dies ni una setmana Sant Joan festa de Sant Joan, Barbena de Sant Joan i després pels que siguin més tradicionals doncs també tenim Sant Pere i Sant Jaume que també seguiran i justament al voltant d'aquestes festes doncs, també municipis de la nostra comarca com Sant Cugat, Terrassa, celebren les seves festes majors, o sigui que segurament qui vulgui tenir un, un estiu mogudet o podrà fer fins al setembre on per exemple Sabadell o Sant Quirze del Vallès celebren les seves festes majors de finals d'estiu Norma Vidal, ens veiem l'any que ve, seguiràs a nosaltres o què? Sí, sí, jo des d'aquí l'únic que vull dir és el bon estiu a tothom i i que els que estigueu més en crisi, per aquesta crisi que ens afecta, que amb tantes pestes majors i tantes piscines municipals si com tenim, doncs no cal que marxeu pas gaire lluny, perquè doncs, aquí a la comarca tenim de tot, eh? Sí, sí, tant i tant. <ríe> Entre piscines i passant ho bé. no Norma Vidal, dos petons, no? Que si a no... Bé. Ala, que vagi bé l'estiu, passa-t'ho bé, eh? Alé, que vagi bé, nen. Vinga. I ara, tot seguit, en Sergi Caller, amb el cinema. Side of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby. I avui en aquest últim programa de temporada és moment de saludar el nostre home del cinema Sergi Calle, molt bona, tarda. molt bona tarda Un any que per Sergi Calle a nivell personal ha estat mogudet, amb sorpreses eh? com hem pogut repassar aquests últims dies amb el naixement de la seva filla Júlia sí. però també bueno, ens han passat coses a nivell cinematogràfic no? Sí, però no tan bones No, no tan bones, no. No, no he dit que siguin bones o dolentes Per cert, hem vist Coraline aquí a casa sí, i bueno, en fi, és una pel·lícula que està bé per nens petits però diguéssim que bé Però què dius, és boníssima Coraline ah, No sé molt bona, és un conte de terror infantil, és, és estupenda. Trobo que està bé, però um, a veure, um, ja està. Ah, en fi. És la millor pel·lícula que hi ha ara a la cartellera. Ah, no, no, això, a veure, aquest és un altre tema, perquè pel que tinc entès, avui portes tres bombes que ens esperen aquests propers dies. Sí, no, que... no, però he buscat i hi ha més bombes. Encara. Ah, atenció. <laughs> no patiu. <laughs> doncs, bueno, un cop comentat el tema Coraline, que sí. no, fi, Bara, és això. Sí, opinions, però jo, no sé, simplement a, a la factura tècnica que té, que tot això ja per ja, ja val la pena només hmm. ho fan en 3D, tio això també, nosaltres no l'hem vista pas en 3D, l'hem vista en 2D o sigui, és igual eh, en fi, ja parlarem un l'any ah, que ve serà, perquè ja s'acaba això i ah, aquests propers dies, ara que arriba Sant Joan, els nens agafen festa del cole i estem tots suant com pollastres a casa ah, què és el que podem veure, les cartelleres? però parlarem abans de l'any que ve, no? a setembre tornarem, o no? Sí, home, clar, refereixo ah, a ah, la temporada que ve, que ve... Bueno, perdona, no? 4 sí, Comencem el gener, sí Gràcies sí. Vinga, Nadal, eh? Vinga, adéu, que vagi bé Vaig a, a queixar-me de les pel·lícules de Nadal Com cada any Està bé Va, mira, coses que arriben ja o sigui, Aquest cap de setmana, si no vols cartellera Podeu trobar una pel·lícula que es diu Obsessionada uh -huh. Que surt l'avió en si ah, Només per això, ja no s'hauria d'anar a veure aquesta pel·lícula <laughs> La trama és impressionant perquè s'exposa que és un, un home que està casat amb l'avió en si eh, es veu que l'enganya amb una altra dona sí. i l'altra dona diu ah sí, pues a hacer la vida impossible és una Alerta. història que no s'ha vist mai no, mai, mai, mai, mai, mai. l'hem vist, eh? és una cosa nova, nova de primícia sí, sí. Eh, terrible, no l'aneu a veure <ríe> a part d'això s'estrena Hacemos una porno Ah. O sí, sigui, Make a Porno eh, que era aquella del Kevin Smith que es deia Jack and Mary Make a Porno uh -huh. és una pel·la que ja té un any o dos ben bé, va corrent per all que realment no, és, no val la pena tampoc uh -huh. o sigui, demostra que Kevin Smith va de rebel però, però a l'hora de la veritat és, és, és, és, bueno, és més innocent que, que Chris Columbus i està totalment domesticat uh -huh. no aneu a veure aquesta pel·lícula no l'anirem a veure i, i a partir d'aquí ja si mirem les estrenes de l'estiu tenim coses com Transformers 2 uh -huh. ole G.I. Jou G.I. Jou, saps són? Sí, sí, els G.I. de ah, tota o sigui, la vida Després dels Transformers han arribat els G.I. Jou o sigui, mm, qu -quins més, què, què més tenim de joguines per fer? Mm. Què més podem adaptar? Adaptem, jo què sé Barbie, no, yeah. Barbie a la pel·lícula sí, no? bueno, Ja n'hi ha, doncs, ja ha, i de Prats altre també Sí, si estava pensant, però sí, sí però, bueno, Podem fer un, un Mr. Potato allà en plan arrr, També en plan així Transformers, en plan gran eh? Quina, por. Quina por Després, si, si anem una mica pel terreny de l'animació tenim eh, una de bona, que és App, de Pixar, ah. que estic fart de parlar-ne Sí, però quant quan ve? Eh, a l'agost, no, a no sé exactament el dia Ho hauria d'haver mirat, no sé si és 8, per dir o 4, no sé mm. Però a l'agost, eh, jo, jo estava posicionat aquí el juny o sí. el juliol, però arriba l'agost No ho deixar perdre eh, I després tenim Ice Age 3 mm. que seria la dolenta Esclar, jo de la segona ja em vaig quedar... Exacte, si voleu patir la neoblícula en 3D i ja pot ser la canya. <ríe> és no dir, una pel·lícula en 3D és, és el pitjor que pot passar. O sigui, que de moment ens quedem només amb, amb, amb AB. Amb AB, o sigui, aquest any ens quedarem amb map. <ríe> Està bé. L'any que ve, quan torni el programa, al gener, direm què va passar l'any passat? AB, que no tornem al gener, que tornem al setembre. Ja ho sé, passat. Ja ho sé, Ai. que era broma. Sí. Ho deia perquè tu ho havies dit. <ríe> quan, vale. Que ets col·laboradors? <ríe> Fa el que volen. Bueno, segueixo, vale? Vinga. Uh, cap a finals d'agost, que uh -huh. de setembre em sembla que és, no, no sé si finals d'agost o principis de setembre, però, però, potser hem tornat, potser no, s'ha d'estrenar la nova del Tarantino, que es diu Inglourious Busters, uh -huh. que va d'uns soldats jueus que maten nazis a la frontera de la França. Ah, mira que bé. Ah, uh, mira que bé això, o sigui, dret a llei, aquesta pel·lícula s'hauria de traduir i hijos de puta, sin glòria yeah. però aquí serà, no sé què, què diran perquè clar, el Bastards americà és, és això ¿vale? sí. té aquesta connotació què més tenim? Aquesta t'agradarà? Harry Potter i el misteri del príncipe oh, quina mandra fins als nassos ja de Harry Potter, estic tan par sí, sí. no, no per la qualitat, perquè n'hi ha una de bona una valència, ja n'hem parlat moltes vegades uh -huh. sinó de, de, de, perquè és cada any cada any, cada any, cada any, que deixi-me respirar deixeu-me respirar, a dos anys ho, ho agraireu Home, però, i la, sí, sí, però pensa que el, el Daniel Radcliffe i companyia van creixent, saps? Daniel Radcliffe es diu? Sí, sí, el nano es diu Daniel Radcliffe. Ah, pensant en un altre, sí, personal. Quan has dit que m'ha vingut el cap, no sé, en un altre care. Pobre senyor. Pobre senyor. Daniel bueno, Radcliffe. Sergi, escolta'm, que no et queda més temps. Tu, ja. a l'última, a l'última. A l'última. A l'última. És que, bueno, uh, René Zalveger es ve que ha fet una pel·lícula que es diu Ejecutiva en Apuros, mm. que... que... Això és en castellà, en anglès es diu New Windtown, però només, o sigui, amb aquesta traducció i amb René Zellweger tampoc cal veure-la. No, o sigui, no, no aneu veure la de la, de la Beyoncé i no aneu veure la de la René Zellweger. Vaja, aneu aneu veure Up i ja està. ja està. I la resta de dies no sortiu de, de la platja. Això mateix farem, Sergi. Moltes gràcies. Quedarem allà en, encara, encara més, muntarem una sala enmig de la platja i ja està. Jo és com que quan no puc anar al cine, doncs intento que tothom vagi a veure bones pel·lícules veus que mira si és, si és bona persona doncs molt bé, Sergi Calle ens veiem al setembre de l'any que ve o l'octubre, depenent de quan comenci la temporada així que sigues bo aquest estiu, no torris massa i no torri, cuida molt de la sol, Júlia dir, perquè... eh? de sol bueno sí, sí, clar, no, ah, em refereixo de sol, no, sí, no, sí, clar, per una altra no. cosa. Sergi Calle s'ha convertit en una persona molt responsable que ho digui, que vas no ho era mm. clar, quina imatge <laughs> apa Sergi, que tinguis bon estiu apa, adeu-siau, adeu, -siau. adeu. adeu. adeu. Cursos de Nàutica.cat patrocina aquest espai. I deixem el cinema de banda per parlar ara del temps amb Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. El Xavier, que ha estat ja aquestes últimes temporades amb nosaltres. Quantes temporades fa, per cert, que col·labores aquí a Radio Metropol? Doncs tres, si no m'equivoco. Si no m'equivoco també, em sembla que són tres. tres. sí. Tres, tres, bueno. Doncs aquí està el Xavier Segura, que ens ha fet una mica l'acompanyament entre previsions i anàlisi de tot el que ens ha preocupat aquesta temporada a nivell meteorològic, això sí. I una mica avui el que farem serà una mica també previsió de com pot encara l'estiu, però també un repàs dels fets més destacats. Xavier, per on comencem? Bé, sí, doncs si voleu comencem ràpidament per la previsió dels propers dies. Això, això, perquè ens interessa també per saber què hem de fer per Sant Joan, si hem de fer coses a l'aire lliure o què, i sobretot també si tindrem aquesta calor que estem tenint aquests dies. Sí, sí, no, recordem que aquest, aquest cap de setmana comença l'estiu i ja encarem cap al solstici de, de Sant Joan i, vaja, de moment el que sembla és que, tot i que comenci l'estiu, les temperatures baixaran una miqueta. Demà tindrem encara nubositat variable, restes com aquests dies tenim una petita inestabilitat a sobre i, sobretot, a la tarda tindrem més nubulades. L'aire fred en el sarda serà augment, baixaran una mica les temperatures ja de cada vespre i al matí s'esperen precipitacions al nord i a la resta de Catalunya a partir de... Perdó, a la resta, a la meitat nord del país a partir de mitja tarda. És a dir, podem tenir tan aquí al Vallès. I divendres, això ho hem d'agafar molt amb pinxes perquè són mapes gairebé d'última hora, mm -hmm. tindríem... l'anticiclòs situaria al prop de les illes britàniques. Què passarà? Que ens ara? ben agregalat. Això a l'edat significaria molt fred, però no estem parlant de fred, eh? Només una baixa de temperatures, inestabilitat en alçada, núvols a la costa sobretot però una mica llevant i ens portaria precipitacions potser tota la costa. Uh -huh. Però és un punt que hem de... Que el podrem descartar depèn dels mapes. De moment és el que indiquen i una situació que es mantindrà fins a matinada a dissabte, ja que la resta espacat de setmana seria una mica ennubulat, sobretot dissabte, però vaja, amb temperatures que sembla que voldríem remuntar una miqueta, tot i que encara tenim... estem parlant de refrescada, però vaja, que em farà calor, eh?, perquè venim de temperatures bastant altes aquests dies, a 30, 30 i pico a tot el Vallès. mm uh -huh i que no, no us refieu d'això, simplement que refrescarà una miqueta més, no arribarem potser als trens d'aquí al Vallès, sí. però sí que podem tenir més xafogor a causa d'aquest vent agregalat que ens enviarà vent de llevant. Cota una cosa, però mullet, per Sant Joan què tindrem? Per Sant Joan... Ah, mullet, mullet, queden 8 dies, però què tindrem per Sant Joan? O 7 dies, vaja. Aviam, tot pinta que no plourà. Ah, val. El que no puc dir és si farà molta calor. Bé. Bueno. Poca calor, ja veurem. Sembla que tot es una mica com aquesta setmana, però base. Però això ja ens està bé, saber que no plourà al menys que tot apunti això, doncs ja està bé, ja està bé per la gent que vulgui fer verben a l'aire lliure o fogueres. Però això, esperem que no plogui i que ja hem tingut prou aigua. Mm -hmm. I ara això, passar-ho bé, que és estiu. Hi ha hagut una cosa d'aigua, hem tingut un bon tou aquest any, no ens podem queixar, però també el que hem tingut és força vent. Sí, sí, sí, vam tenir la ventada mítica del 24 de gener, que de... passarà la història, uh -huh. perquè vam, vam tenir vents entre 6 i 200 km per hora a tot el país, sobretot destacar la zona del Baix Llobregat, que té moltes zones boscoses, urbanitzacions, moltes poblacions que van estar molt afectades i fins i tot es van haver de bastantes víctimes mortals, sobretot nens en un poli esportiu, del sí, Baix Llobregat. Vam tenir aquesta ventada va ser impressionant, recordem aquí al Vallès, no... Teníem les caiguts per tot arreu, taulades destrossades... Bé, bueno, tot, tot el que comporta un temporal d'aquestes característiques. D'aquests ja direm que tardarem a veure'n un d'aquests, per sort. Esperem, esperem, perquè s'està parlant de que les restes d'un cicló. Sí, a veure, era una ciclogènesis, mm -hmm. les restes de cicló. És a dir, van topar dues masses d'aire, una cara intuïnada més freda i van generar aquesta pertorbació al, al, al, al cantàbric, va comportar doncs, aquesta formació de vent molt forts que van afectar tot el Cantàbric i després, posteriorment, a Aragó i Catalunya. És a dir, tenir una ciclogènesis, que no és el que dir un ciclo o, o alguna semblant, i va causar doncs, tots aquests estrets que encara ara duren, perquè hi ha molta por als incendis forestals a l'estiu, que molts boscos encara no estan nets, i compte, compte, perquè ara que s'asseca tota la vegetació podem tenir incendis forestals, eh? Mhm. Mm i vaja, destaca també, a part del vent els temporals eh, diferents su successivament hi havia temporals per tres per de llevant amb aire fred, que fins i tot ens van portar nevades aquí al Vallès mm -hmm. si sí, de veritat vam tenir algunes nevades esporàdiques però el destacarà de Reis el dia de Reis, sí senyor de deixar, si veu a les poblacions aquí més properes a Montcada, els cotxes blancs i tot plegat però sí que a les muntanyes del voltant déu nhi la Serra Marina, Collserola, el tou de neu que tenien, eh? Mm -hmm. Va trigar a marxar la neu aquests dies, és veritat, sí, sí. Uns dies perquè vam, vam tenir màximes de 5 graus aquells dies, temperatures sota zero clarament de nit i, vaja, uh, un hivern per emmarcar el, pel que fa al fred, no per nevades, perquè aquí al Vallès vam tenir algunes, però vaja, tampoc va ser res excepcional, però sí, sí, del cara al fred, que va ser molt de fred. I sobretot al Pirineu interior de Catalunya van tenir nevades importants que zones del Pirineu que han tingut 12 nevades amb, amb cara i ulls aquest hivern zones de 1.000 metres només d'altitud 12 nevades, déu-n'hi-do perquè la majoria passaven dels 5 centímetres 10, sí, sí. tampa les segures mateix s'apropaven els 30 centímetres més i zones d'esquí amb 3 metres de neu perfectament o més en zones que es acumulava per per pel vent mateix, pel tor i sobretot al Montseny que ara hem tingut un debat del primer dia d'hivern fins l'últim d'hivern fins tot alguna primavera, però Déu-n'hi-do, eh? Mm -hmm. El Montseny era una postal cada matí a Barça i veure'l i que fins i tot l'últim temporada va tenir fins a dos metres de neu. Dos metres, sí, sí. Fins a dos metres, o sigui, una senyora nevada les que ha anat fent aquest, aquest hivern a moltes zones del país. Mm -hmm. I, vaja, eh, sobretot els traig també de Llevantada, la Llevantada de Sant Esteve destacar-la que també va haver alguna víctima mortal. I sobretot que va afectar les zones de la Garrotxa, el Ripoller, sobretot per pel tema de la neu que va acabar fins i tot el allant gent que els van haver d'anar a recollir amb helicòpter en alguna magia que estaven fent turisme rural, o sigui que... Sí, sí, magies de, sobretot a la Garrotja. Sí, sí, hem tingut un, un hivern, bueno, un any bastant, però sobretot un hivern bastant mogut, bastant comprimit tot en tres mesos que han estat els més, els més impactants. Molt mogut i sobretot a destacar la costa. La costa està encara malmesa a causa d'aquests temporals, perquè si va ser dur ja el, la precipitació en sí, nevades al Sant Esteve d'aquest any, déu el temporal de mar, que bé, va causar ferits i tot en restaurants de tossa la mar, recordem-ho, sí, que la, les donades van entrar literalment, van destrossar els bars, mm -hmm. i, i vaja, que a la costa catalana encara hi ha platges que, que estan encara dipositant sorra, sorra, perquè estan molt malmeses de, ja d'un complot no?, de tots aquests temporals, però el de Santa Fira va ser ja la ciradeta, i, i bueno, és que hem tingut a tot aquest hivern, Déu-n'hi-do, mm -hmm. si sempre s'han de lamentar aquestes víctimes mortals, és una, és una llàstima, però, però vaja, que ha estat molt mogut, meteorològicament parlant, aquest any, aquest hivern, a Catalunya. Sí senyor, esperem que l'estiu no sigui tant, però en fi, uh, Xavier, la temporada que ve suposo que seguiràs, seguiràs al nostre costat aquí a Radio Metropol, oi? I tant, home, aquí, aquí per servir sempre. Molt bé, perfecte. Doncs Xavier, que tinguis un molt bon estiu i sobretot si vas a la platja, ben atent al temps i si hi hagués alguna cosa que... Fes, fes, no sé, parla amb algú perquè aquests núvols desapareguin de les costes catalanes, que almenys puguin disfrutar del solet. Sí, sí, intentarem bufar i sobretot compta amb la pell, que no estem acostumats aquí al sol, a... que ens piqui tant. Compte, poseu-vos protecció solar i, vaja, gaudir de l'estiu, molt bones vacances a tothom. Doncs molt bé, Xavier, així ho farem i amb tu veiem de cares entre setembre i octubre. Encara no sabem ben bé quan tornarem, però ens veiem la temporada que ve. Ah, sí, sí. Segur que... El... Questa següent és que ens trobarem, Albert. I tant. Vinga. Vinga, que vagi bé. Eu igualment Deixeu. I fins aquí aquesta cinquena temporada de Ràdio Metropol, 34 programes que, com sempre, us hem ofert els de sempre. Norma Vidal analitzant l'actualitat informativa fons amb els protagonistes de cada setmana. Xavi assegura amb la previsió del temps i l'anàlisi dels fenòmens més curiosos que ens hem trobat aquesta temporada, com per exemple la ventada del passat mes de gener. Sergi Calle, el nostre inestimable analista del cinema, que no només mira les pel·lícules amb ulls experts, sinó que més ens explica per què se'ls mira amb l'òptica que només ell pot aportar i, sobretot, també ens diu què podem veure i què no. Roma Rofes, el nostre corresponsal en Terres Americanes, Estats Units, que aquest any ens ha apropat una societat completament bolcada en el fenomen Barack Obama i que ens ha ajudat a entendre una mica més els yanquis. Laia Llobet, la darrera incorporació del programa, que ha suposat l'arrencada de la versió de Radio Metropol únicament a través d'internet, cada setmana al nostre portal www.radiometropolfm.tk amb reportatges sobre els temes més destacats de la setmana. I qui us parla Albert Segura, que per cinquè any consecutiu us ha aportat tot el que sabem fer aquesta nova fornada de periodistes que que tant ens fa agafar un micròfon com una càmera i penjar-ho després a internet. Un equip d'entre 20 i 28 anys que treballem des de punts tan distants com Moncada, Cerdanyola, Sabadell, Vic o Chicago per fer un producte diferent una sinfonia de veus i espectacles musicals que d'alguna manera esperem que us hagin omplert les tardes, ja no diem fer-vos feliços que seria aspirar massa però sí com a mínim entretenir-vos i de tant en tant dibuixar un somriure a la vostra cara. Amb els mitjans de sempre, és a dir, amb ganes de treballar, innovar i sobretot experimentar amb una nova manera de fer ràdio, ens acomiadem en aquesta cinquena temporada en antena a les zones de Moncada Ràdio contents de la feina feta i potenciant la nostra versió online, apropant allò que fem a tothom qui ens busca i preparant la temporada que ve, on tornarem a acompanyar-vos cada dimecres al vespre per fer-vos l'arribada del sopar una mica més amena. I avui, per desitjar-vos un bon estiu, ens acomiadem amb un tema que està sonant i està sonant molt i molt bé darrerament i que tots ens porta imatges al cap de platja de bon rotllo. Es tracta de Billy Division and the Dancers i el seu tema Summer Cat. Que tingueu un molt bon estiu.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 Tonight tonight i want to be with you tonight The plane took off and my love went with it The chill went away my both cheeks are And the man who stood there next to me said everything is gonna be all right I said nothing it's gonna be all right And then I saw you facing the airplane window I waved my hands and I shouted to you Tonight, tonight, tonight, tonight I want to be with you tonight Tonight, tonight, tonight, tonight I want to be with you tonight I wore a t-shirt and my worn-out hat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 I si aquest estiu no saps què fer, visita'ns al nostre web www.radiometropolefm.tk per escoltar la música que ha sonat setmana rere setmana a Ràdio Metropol, reviure tots i cada un dels programes que hem més, com l'Espacial de Nadal, el de Tots Sants o el de la Lliga de Campions i un munt d'extres més que ben aviat aniran fent gran al nostre web. www.radiometropolefm.tk Ràdio Metropol, ara també a l'estiu. www.radiometropol.catalunyacomunicació.cat